11. fejezet Hamar rájöttem, hiába faggatom tovább az upatu mellett lihegő legényt, akit a külső őrtorony parancsnoka küldött. A tengeren visszatükröződő csillagok fényénél észrevették, hogy hajó közeledik a szoros bejáratához. Szurkos végű égő nyilat lőttek eléje, ahogyan az ilyen késői órában kötelességük volt, egy hang pedig visszaordított, hogy ő Sumurri, Lailból, Eresszék le a láncot, értesítsenek engem, és dimmusiessen a kikötőbe. Azt mondott, kérdeztem újra. Egy? Egyetlen hajó? Igen, Isteni Uram. Messzebb a tengeren sem láttatok többet? Nem, Isteni Uram. Tehát hogy lehet az? Nem folytattam, úgyse tud rá válaszolni. Fölálltam. Numda jöjjön utánam, mondta úpatunak. Intettem a folyosón álló két testőrnek, hozzák a fákjákat, és siettem le a lépcsőn. A legény mögöttünk még mindig szuszogott, a külső őrtoronytól a palotáig futni nem kis dolog. Reggel megmondom Mesdúnak, kapjon jutalmat. Igaz, kötelessége volt, hogy rohanjon, de mégis ő hozta a hírt, amit olyan régen vártunk. Nekem ugyan, ha a palota dombjáról lefelé sietek, már akkor is a torkomban ver a szívem, gondoltam, vagy ez mástól van? Nem akartam beismerni, mennyire rossz érzés, hogy nem tudok felelni a fejemben kavargó kérdésekre. Miért egy hajó, és miért késő este? Miért nem a fekete forrás öblében töltötték az éjszakát, hogy aztán kényelmesen délelőtt érkezzenek? Igaz, Szumuri úgy lát a sötétben akár a bagoly, pompás hajós, nem ijed meg az éjszakától. De miért éppen ő, a hajóhat helyettes parancsnoka jön? És dimmú? Dimú öreg és gyenge, de még mikor fiatalabb volt, sem lehetett neki olyasmit üzenni, hogy siessen a kikötőbe. Valaki beteg, de vajon ki lehet, akiért Sumuri vállalta ezt a nyilvánvaló tiszteletlenséget? Egy szakasz testőr zárkózott mögénk, és ahogy jobbra néztem, láttam, fákjások rohannak a fegyverek háza felé. Tehát numda is aggódik, különben miért zavarná fel orcsút? Az utcákon előttünk is fények imbolyogtak a kikötő felé. Az őrtorony a másokat is értesített. Vagy a palotába rohanó legény kiáltotta bele a jó hírt az utcák csöndjébe, hogy itt van az első hajó láilból. De vajon tényleg örömhír? Az utolsó utcából a kikötőpartra fordultunk, az üres árbócokkal pihenő halászbárkákon túl egy félig leeresztett vitorla vörösen izzott a fákják fényében. A fákjákat tartó emberek messzire húzódtak a kikötő köveire dobott pallótól. Mögöttük a házak falán óriásira nőtt árnyékuk bizonytalanul táncolt. A hajón semmi sem mozdult. Az evezők rendetlenül, hosszabb-rövidebben nyúltak elő a palánk réseiből, volt amilyeneknek lapátja az égnek merett. Hogyan tűrheti ezt szumúri? És a lomhán lógó vitorla emelkedett és süllyedt, mint az alvó ember mellé. Két kötél, amit a kikötő bakjaira csavartak, nem volt rendesen meghúzva, mintha azok, akik elkapták, vonakodva és sietve végezték volna ezt a munkát. Szumurri! Már a pallón voltam, amikor újra kiáltottam. Sumuri, Itt vagyok, Isteni Uram! Hangja az árboz tövéből jött, aztán halkan, türelmetlenül azt mondta valakinek. Fogjad már! Nem hallott, hogy az Isteni Úr másodszor szólít? A palánk mögött sötét volt. A vitorláról visszavert fényben csak két alakkörvonalait láttam az tövében. Az egyik meghajolva tartott valamit, a másik felén fordult. Isteni uram! Te vagy a szumurri? Én, Isteni uram! Mi történt, hogy így éjszaka? Hörgést hallottam, és az a valami, amit a szumurri mellett álló árnyék tartott, vergődni kezdett. Az árnyék még jobban meggyörnyedt a súlya alatt, aztán eltűntek. Zuhanást hallottam, a hajó fenekéből panaszos, erőtlen jajgatás tört fel, amit furcsa száraz köhögéssé torzult. – Mondtam, hogy fogd rendesen, te barom! – szitkozódott Szumúri, aztán eszébe juthatott, nem beszélhet így előttem, mert más hangon folytatta. – Bocsáss meg nekem, isteni uram, de nem tudom… – lentről újra felhangzott a száraz, kínzó köhögés, és Szumúri árnyéka is eltűnt. A vitorla megdagadt, visszacsapódott, ahogy a szellő fordult, áporodott bűzvágott az arcomba. Visszahőköltem, a part felé fordultam. A testőrök ott álltak, a korábban bámészkodókkal összekeveredve, egy lépést sem jöttek közelebb. – Fákját ide! Mozogjatok! Megindultak ugyan, de a parancs erejéből csak bizonytalan csoszogásra futotta. Megtorpantak. A rettegés láthatatlan keze visszarántotta őket. Tizenegy éve egyetlen paracsom tagadták meg, gondoltam, míg a pallón a part felé rohantam. Miféle hatalom lehet az, ami erősebb az Isten király akaratánál? Kikaptam a fákját az egyik kezéből, visszafutottam a hajóhoz, átléptem a palánkon, és szumúri után kiabáltam. Itt vagyok, Isteni úram, Megint az árbóztövénél állt. A fenékbe vezető lépcső nyílásánál. Mellette a görnyedt alak, karjában az előbb még felismerhetetlen, a fákja világnál tehetetlenül összecsuklott test most emberi alakká formálódott. Tátott szájjal, hátracsukló fején megvillant a lángfénye. Inimma. Beszélj, Szumurri, beszélj! ráztam a hajós vállát. Mi történt? Megtántorodott, és az árbocznak dőlt. Megsebesült, és a sebe nem gyógyul. Csendben beszélt, félelem és neheztelés nélkül, mint aki régóta talán már indulása előtt tudta, hogy indulatomban igazságtalan leszek hozzá, és neki mégis felelnie kell. Gamatu mondta, hogy az ő tudománya kevés, Dimmu az egyetlen, aki segíthet rajta. És akkor Pilagu megparancsolta, hogy hozzam át. Inim jobb lába, semmiféle emberi testrészre nem hasonlítva, formátlan, lilásfekete bunkóvá dagadt. A feszülő kötésen átütött a genny és a vér. Csontás oványodott testét furcsa, kerek, kiemelkedő foltok borították, mint ráfröccsent, sötétvörös agyag, rácosan szárat csomói. A bűz, ami a palánk előtt csak egy pillanatra csapott meg, itt állandó és elviselhetetlenül erős volt. Sumuri köhögni kezdett. – Miért köhögtök? – kaptam fel a fejem. – Eddig csak inimmával törődtem, de most rajta is megláttam a foltokat. Kisebbek és halványabbak voltak, mégsem lehetett mással összetéveszteni. Nanur – Nanur rontása – szaggatta szavait a köhögés. Sok – Sok Sokakat elért. Gamatu megparancsolta, forraljunk vizet – azt mondta, te tanítottad így, hogy az, hogy az megtöri a rontást, nem segített. Mi, mikor elindultunk, már annyi halott volt, hogy a falakon kívül mágiákon égették előket, Csak Menevit és a főembereket temették földbe. Tegint gíjatott, és aztán ajalát. Új fákják fénye csordult a hajóba. Dimmu reszelős hangját hallottam. Segíts átbászni, fiam! Nem vagyok már olyan fiatal, mint Numda. Numda pedig megállt mellettem, nem szólt, csak nézte Szumurrit, aki a láztól borzongva az árbosznak támaszkodott. Dimmu suttogott valamit a hátam mögött. Húd lesz, uram! Felelt rá két fiatal, mély hang. A viharisten... Idején kezdődött, folytatta az Igaz, felé tovább tart az eső. Három, hat, bágyattan kereste emlékezetében az időt múlását. Nyolc napja indultunk. Nem, ez már a kilencedik. Tizenkét napja még vihar volt Lailban. Akkor temettük a lát. A azt mondta, nem várhatunk tovább, ha már élve akarjuk elhúzni. És pilagú kiválogatta a legjobb húsz hajóst, akik még egészségesek voltak. Kegyetlen válogatás volt, Isteni Uram, mert mind jönni akart haza. Dimu megfogta a karom, olyan öreg és tekintélyes volt már, hogy senki nem háborodott fel ezen. Engedt tanítványaimnak, Isteni Uram, hogy a gyógyítás házába vihessék inémmát! Félreálltam, és a két izmos legény gyorsan, óvatosan átnyalábolta az eszméletlen vezértestét. Arcukon egyetlen vonás sem árulta el, pedig tudták, hogy inémmával a halált ölelték a karjukba. Tegyétek vele, amit mondtam, szólt utánuk Dimmu. Mire készen lesztek, én is odaérek! Forró víz és világosság legyen elegendő. Ráncos kezével végig simított a szumúri arcát, finom tapintású ujjaival gondosan többször is körülrajzolta a halványpiros foltokat. Mióta érzed ezeket, fiam? Hajnal óta. Fáj? Ég, mi, mint a parázs. Azt mondtad, Húsz egészséges legénnyel indultál. Hányan haltak meg? Újai tovább vallatták a foltokat. Megnyomta a közepüket, majd a szélükön próbálkozott. De a foltok makacsul ellenálltak. Vörös pírjuk még lángolóbb lett. Hatan. Az első akkor, amikor disz magunk mögött hagytuk. A tengerbe dobtuk őket hamarabb is megérthettem volna már, milyen hallatlan dolgot művelt Szumurri. Ez a kilencedik nap, mondotta az előbb. És Dis szikláit csak akkor láthatták, ha átvágtak a tengeren. Ha a szélben, a csillagokban és a tengeristen végtelen kegyelmében bizakodva, egyenesen avanának fordították hajójuk orrát, vagyis inkább arra, ahol avanát sejtették. Disbeli hajósokon kívül ezt még senki sem merészelte. Pilagú hajózása szemben a viharral gyerekes hősködését törpült mellette. A többi lent van, dimmu a hajófenék lejáratára mutatott. Szumuri biccentett, de a hajós legény, aki még mindig ugyanolyan görnyetten állt, mint amikor Iminmát tartotta, megszólalt. Nem. Haja. Hangja reket, suttogó volt. Arcán és testén a foltok összefojtak, mintha forró olaj égette volna össze a bőrét. Akik a kötelet és a <coughs> pallót, <coughs> te uram, akkor lent voltál Inima úrnál. Azok négyen <coughs> elmentek a partra. Dimmu feje fölé kapta a karját, mintha egy láthatatlan kéz iszonyú ütését akarná kivédeni. Aztán összecsuklott. És a mogorva öreg, akit még panaszkodni nem hallott soha senki, jajgatni kezdett. Hozzátok vissza őket! Én Dimmu parancsolom! Á, te már késő! Már jártak az utcákon, betértek a házakba. Én szép városom, Avana! A part felé nézett, és időtől barázdált kemény arcán könnyek folytak végig. Miért is nem haltam meg korábban? Annyi ember gyógyítottam meg, és mint csak azért, hogy most ez. ez pusztítsa előket! A kegyetlen, annyi, morult! Szumuri az árbocnál csuklott egyet, aztán a palánkhoz tántorgott, áthajolt rajta, és hányni kezdett? Hát a vonaglott a görcs lába megrogyott, majd újra kirúgta olyan erővel, hogy majd átbukott a palánkon. Numda elkapta. Van vizetek? kérdezte a görnyet hajóst, amikor az a kezébe adta a korsót, maga felé fordította Szumurit, fejét hátrahajtotta, és egész tartalmát az arcába zúdította. Szumuri köhögött, csuklott, és ahogy valamennyire magához tért, rémülten tolta el magától numdát. Ez Nem véd meg tőle semmi! <kül> Vidd az isteni urat a hajóról, numda! <kül> Gyorsan! Sies! Rajtunk már úgy sem tudtok segíteni! Inimma sem halt bele, mondta Nunda, vagy legalábbis nem ezért fog meghalni. A szemes arkából dimmúra sandított. Te ismered ezt a betegséget? csapott rá az orvos. Hosszú és tapasztalatokban gazdag életében soha nem találkozott még ezzel a járvánnyal. A híre jutott csak át a nagy néha a túlsó partról, ahol minden emberöltőben végigpusztította az abán birodalom népeit, a legvadabb ellenségnél is alaposabban. Mikor lail jártam, láttam embereket, akik testükön viselték a nyomát. Rútak voltak, de egészségesek. Azt mondták, aki túléli, azon nem fog még egyszer. Immunitás, mondtam magam elé, Val magyarázataira gondolva. Hát, de amíg eljutunk odáig... Szólítottál, Isteni Uram? Nem, csak gondolkodtam. Lépések dobbantak a pallón, a gyógyítás házának növendékei léptek a hajóra. Sokan jöttek, fákjával a kezükben, Dimmu csodálkozva bámult rájuk. Ki küldött ide benneteket? Laskili megnézte Inima úr testén a foltokat, és azt mondta, fussunk érted, mert nagy bajban vagy, uram, mondta az egyik. Az öreg kelletlenül morgott. Akármilyen nagy a baj, Laskiri csak tetézi, ha most a ti rohanásotokkal felzavarja a várost, a házak felé nézett. sem sokáig lesz nyugalmuk, legalább ezt az éjszakát aludják végig. Sóhajtott, aztán átmenet nélkül visszaváltozott a régi, parancsoló és erős orvos főpappá. Vizet hozzatok, sok vizet, és a vízben oldjátok fel a messzet, kétszer annyit, mint ahogyan eddig tanítottam. Először úgy gondoltam, Isteni Uram, fordult hozzám, megvárom, míg azok a szerencsétlenek ott lent meghalnak, és akkor felgyújtatom a hajót. De numda látott embereket, akik meggyógyultak, és a betegséget a városba az a négy hajós már úgyis belopta. Ezeket itt fogjuk ápolni, ezért lemosatom a hajót, mert ettől a bűztől az is megbetegszik, akit a járvány különben megkímélne. Hány inger kerülgetett engem is, egy pillanatig arra gondoltam, én is megkaphatom a járványt, aztán rájöttem, nagyjából mindegy, a van a marad király nélkül, vagy én élem túl a város lakosainak pusztulását. Az, amit építettem és formáltam, ami életben maradásom egyedüli értelmét adta mióta a viking elment, széthullik és megsemmisül, ha nem maradnak emberek. Dimmu lement a hajó fenékbe, aztán kijelölte, kik maradnak a hajón. Megmondta, hogy hajnalban újra eljön, és akkor olyan tisztaságot akar látni, mint a gyógyítás házában. Szumurri és a kilenc hajós ihat kívánsága szerint nem csak vizet, de vízzel higított kevés bort is, élelmet pedig küld a gyógyítás házából, csak azt egyék. Gyógyító italt is készít, ami talán enyhíti a köhögés és a hányás kínjait. Olajat is kaptok. Azt a fajtát, mondta, amit az égés okozta sebekre használunk, de óvatosan bánjatok vele. Lehet, hogy nem használ, hanem még rosszabb lesz tőle a kiütés. Gyalázatos betegség ez, eddig még nem találkoztam vele. Dimmu nem szégyelte bevallani tudatlanságát, de ettől tanítványai csak jobban hittek abban, amire azt mondta, ismerem. Visszamentünk a kikötőpartra ahol már egyetlen bámészkodó sem akadt, csak a testőrök álltak mozdulatlanul. Arcukon láttam, némelyik szívében már fészket rakott a rettegés. Az utcákon itt is, ott is fákják lobogtak. Izgatottan siető emberek árnyai kúztak a házak falai mellett és az udvarokban. Sokan elhagyják a vanát még ezen az éjszakán, mondta numda. Megpróbálnak elmenekülni a járvány elől. A többi városra gondoltam, ha befogadják őket, őrséget kell állítani az utakra, és a kikötő láncát sem szabad leereszteni, csak az én parancsomra. Hiába tennénk, Isteni Uram, úgy félnek a betegségtől, hogy puszta kézzel ugranak a katonák torkának, vagy a kertek között szöknek ki a városból. Szumúrié volt az első hajó, mert két nappal az utolsó vihar után már indult. De azóta a Lailba szorult sereg minden katonája tudja, nem jön több vihar, szabad az út hazafelé. Nem parancsolott már se az öcsém, se más főember, aki tud, az menekül a hajókkal. Viszik a járványt saját városukba. Azt a négy embert azért mégis visszavitetem a hajóra, mondta Dimmu elgondolkozva. Nem vagyok jártas a hajózásban, Isteni Uram, ezért kérdem tőled... Indulásuk után hányadik napon láthatták Szumúriék diszszikláit? Azt mondta, akkor halt meg az első. Magam elég képzeltem a gurru templomában őrzött térképeket. Hmm, ötödik vagy hatodik napon. De inkább azt kellett volna megkérdezni Szumúritól, mikor betegedett meg az, amelyik először meghalt. Hmm, nem bizonyos, hogy az a hajós betegedett meg elsőnek, vetette ellene Dimmu. Megnéztem őket, nem mindegyik egyformán beteg. Van, amelyiken alig van kiütés, mégis forró a bőre, akár a fazekasok kemencéjének oldala, és hamarabb meghal, mint a másik. Amelyiknek testén nincs egy tenyérnyi tiszta hely sem, de a kiütések szárazak, tetejük varras, és bár gyenge még, ételért, italért rimánkodik.» Michel és Val, a viking két orvosa annak idején egy sor méréssel megállapította az itteni emberek normális testhőmérsékletét. Körülbelül fél fokkal magasabb volt a földi átlagnál. Hagytak nálam egy termoelemes hőmérőt, de hiába mutattam meg a használatát Dimmunak, pedig igen egyszerű volt, az öreg orvos jobban bízott a saját tapintásában. Jóga joga volt rá. Jóformán soha nem tévedett a láz mértékének megítélésében és tized fokokra beosztott skála csak zavarta volna a tapasztalata során kialakult saját értékrendjét. Nagyszerű megfigyelő volt. Tíz percig sem volt lenne a hajófenéken, és mégis, hosszú napokig semmi olyan új lényeges vonását nem sikerült felkutatnunk a járvány természetének, amit ő akkor észre nevet volna. Menj és aludjál, isteni uram, mondta, hogy a palota eléértünk. Hosszú-hosszú ideig ez lesz az utolsó éjszaka, amikor még mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. Orcsú intézkedjék, hogy nyugalom legyen a városban. Aki menekülni akar, teheti, de ne zavarja fel oktalanul az alvókat. Akadnak majd bizonyára olyanok is, akik a rémületet arra használják, hogy lopjanak, rabolják mások jószágát, vagyonát, akár még a palotáit is. Ezeknek meg kell halni. De úgy, hogy haláluk elrettentse a többit, és megmutassa, a palotának van hatalma. Orcsú, aki félúton csatlakozott hozzánk ijászaival, és azóta szótlanul lépdelt Nunda oldalán, bólintott. Hogy mikor akarok aludni, az bízd rám, Dimmu, mondtam. Először is látni akarom Inimmát. Azután azt a négy hajós legényt is elő kell keríteni. Avana urának nem az a dolga, hogy éjnek idején szökevény hajósok után szaladgáljon. Dimu gorombasága nem sokat finomodott az évek múlásával. Inima ma pedig már alszik, isteni uram. Nagy hadvezér, a háború mesterségéhez értők azt mondják, a legnagyobb, aki valaha anyától és nem istenektől született. De mégis, egyetlen ember. Neked pedig holnaptól az egész város minden gondjával törődnöd kell. Sokan meghalnak, Mald, de neked élned kell, hogy segíts azokon, akik veled együtt megmaradnak. Vitatkozni akartam, ám ekkor olyasmit tett, amit azelőtt sosem láttam tőle. Meghajolt, mélyen, mellére hajtott fejjel, hogy láthattam száraz, inas nyakán az előre dombolodó csigolyák púpjait, és tudtam, ez a meghajlás olyan kérés, vagy inkább parancs, amivel szemben tehetetlen vagyok. Dimmunak is az egész város fontos, mint nekem. És beláttam, engedelmeskednem kell.